Invocare Țara iar mă smulge din cuvinte Și din gândul singur care-l am Muntelui din nou îi spun părinte sărutându ram cu ram Ies din ochiul negru al tăcerii Și privire iar mă fac privind Paltinii, stejarii, cerii, pururea cuvântului adumbrind. Maică Românie, lasă-ți norul tău de ploaie și fecund, Maică, ține-mei în palmă zborul, pururi, juvenil și căscăund.